Віра не спала, бо соння вже стало звичайним станом. Вона лише молилася, щоби привиди ночі не переслідували її. «Треба випити», – подумала вона і з жалем згадала, що Альбик нещодавно вже спорожнив приховану нею пляшку. «Тоді треба напитися кави, щоб не спати взагалі», – вирішила Віра і пішла ставити чайник. На кухонному столі ще лежав шматок шпалерів, як клаптик дитинства, як свідок, що нашіптував їй. «Ти хороша дівчинка, ти змогла це зробити, я пишаюся тобою, так, як ти мріяла». «It's pouring, I'm sucking to the skin». Раптом голосно сказала Віра, посміхаючись до різнобарвних слоників. Щось тривожне й страшне насувалося на неї. Хотілося бігти, їхати, летіти, вистрибнути з вікна. "Мамо, саламандро", вигукнула Віра. "Господи, хто-небудь!" Ледь не втрачаючи свідомості, вона вискочила зі своєї квартири і що сили загупала в сусідські двері. За ними було спасіння. Люди! Той дивакуватий сусід! Стас, здається!» Він знову підхопив її і майже непритомно вніс у свою кімнату, штовхнувши двері ногою і ледь не прибивши лоба цікавій місіс Гадсон. «Що трапилося?» – стривожно запитав він. Віра задихалася. «Я сама не знаю», – нарешті промовила вона. «Іноді зі мною таке буває. Голова болить. Вибачте, я вас налякала». Ви мене потішили. Я сам не міг знайти приводу, щоб завітати до вас. А тут ви. А може тепер щось розкажете про себе? Мені здається, ви чимось дуже стурбовані, або перевтомлені? Я б не хотіла обтяжувати вас своїми розповідями про себе, тим більше, що все це зовсім не цікаво. Насправді, їй, чи не вперше в житті, хотілося говорити і говорити безупину про будь-що, тільки б знову не найшло божевілля. «Вам подобається моя квартира?» Без найменшого переходу раптом заговорила вона. Її обставляв дизайнер. «Я тільки замовляла колір шпалерів. У спальні вони білі, у вітальні – бордо. Кухня зелена, як трава. Знаєте, кілька років тому я жила у крихітній квартирці і працювала у маленькій газетці. І так само не могла собі дозволити дорогих цигарок. Дивитися... «Менше з тим так воно й було. Просто треба в потрібний час опинитися в потрібному місці. Невже ви самі цього не відчуваєте? От ви, наприклад, опинилися в мене». «Це ще невідомо, хто у кого опинився», – посміхнувся Стас. «Я не жартую. Ви відчинили двері, коли мені це було потрібно, і побачили мене такою, якою не бачив ніхто. І зараз, хоча, яке вам діло до мене? Я й сама іноді дивлюся на себе, звідкись зі сторони, ніби замість мене сміється, розмовляє зовсім інша людина. А я відлетіла туди, звідки не повертаються. Дивлюся на себе і намагаюся зрозуміти, хто я така? «Навіщо я тут?» «Ви завжди жили самі?» запитав Стас. «Так». «А ваша мати?» «Ні, ні, ні». Віра раптом затолила руками обличчя. Стас злякався, обхопив її. Вона, як дитя, притислася до нього. За хвилину він відчув, що вона засинає. Він ледь устиг розшнурувати грубі модні чоботи і якось прилаштувати її на своїй потертій канапі. Він боявся поворухнутися і витягнути руку з-під її плеча. Так і ліг поруч, якось вмостившися на самому краю. Стримавши хвилювання, він погладив кінчик її волосся. Так і лежав, тримаючи його у пальцях, пасмо каштанового волосся, що перекинулося на його обличчя. Посеред ночі вона поворухнулася і уві сні ще міцніше притулилася до нього. Стас обережно, аби не злякати, обійняв її. З прочиненої кватирки тягнуло холодом, а вкрити її він просто не встиг. Треба було б устати, зачинити кватирку, обережно витягнути ковдру, накрити її і так само тихо знову лягти поруч. Подумки Стас проробляв це вже в десяте і уявляв, як їм одразу стане тепліше. Але страх. Розбудити її і порушити ці несвідомі обійми був сильнішим за холод. Він продовжував лежати, намагаючись перетворитися на теплу грубку, щоби їй було тепло і вона не прокинулася. Він знав, що ці обійми химерні і нереальні, як і все, що пов'язано з нею, рибкою з іншого виміру. При світлі вуличного ліхтаря, що падало на них, він мав можливість зблизька роздивитися її обличчя. З такою тоненькою шкірою, що на скроні можна було помітити деревце судин. Вдихав запах її волосся. Такого, у нього ще не було ніколи. Він обережно, як рідкісного метелика, обіймав жінку і не був ані п'яний, ані збуджено спітнілий, нетерплячий чи награно досвідчений. Жодне відчуття з його минулих пригод і випадкових зустрічей не вкладалося у схему стосунків з цією жінкою. Він не помітив, як заснув. Прокинувся під шосту ранку. У вікно вже заглядало непевне світло передосіннього промінчика. Він уже лежав накритий ковдрою. Поруч ще тепліла заглибина від її тіла. Вона знову втекла. Тихо, як тоді, ніби випливла з кімнати разом із нічним протягом. «Рибка, мила рибка», – з ніжністю подумав Стас, відчуваючи, що в його життя увійшло щось тепле, яскраве, незрозуміле і, мабуть, дуже сумне.